Asullu Muhammedin wa la alihi wa sahabih wa men tabi'ahum bi ihsanil ayum ildin Allahum, nëzujallu, falindrojmë dhëtëm për të ndimë dhe fali kërkojmë nërsa pacha dhe bikime të Allah qofri Muhammedin sallësallëm familët i shokët dhe të gjitha që ndjekin këtër u këtër u këtër ildin e fundë të kësaj bote të ndërëllëzën në nësë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në gjarje madhështore, një marveshët që me dërëtet hapi rrugë për dërërduar më të utje ja lërë shumë dhe sigurët i dërëguari Alehi S.A. me mision në ti, me punët e ti, me angazhimet dhe pas këthimit me dine ose rrugës dhe ku këthi ke përmendër se Allah Gjellera ka zbitër surën fethë surja një hapjet madhe, e një shlerimi, një fitora Të madhe, duke e kënzruar këtë marveshje fitore të madhe. Këtë marveshje ka ndonë në vitën e gjashtë të higjirejtit, këmi thënë, dhe posa u këthi i pegamiri Alehi Salatu Osam në Medina, tash më fillim me një herë të dëmerhapët e duer për të shtuar dhe theluar këtë siguri, nga se i diriguari Alehi Salatu Osam kështar me shpërënda atë që Allah u gjallora jashpalli ati mësimet, Më mësuniarë mua më ndryshoi jetën për të mirë, më u largu beshtnitë dhe, dhe gjithë ato që i kishin nga të tërzhguara të nga paganizmi dhe nga koha e ignorancës. Mirpo nuk mund të vazhdon të lëshëm derisa mos të sigurohi edhe nga një anë që i vjen te vazhdimi i rrezikut. On rreziku i vjen te nga korejtët. Ky është rreziku kryesor. Dhe këtë rrezik e eliminoj dhe evitaj duke e bërë marveshjën e hudejbjes. E mbeti edhe një rëzik të të të potencial, qëllës e rëzik, ashtë rëziku i hebranëve që fotve të dëbuar nga Medinja, të cilët, si kurse ju këtoj të kemë përmand të kë beteja e hendekut atje, beteja në Hëzab, se pikresht fisit bënë në dhirë, iso kokat të fisit bënë në dhirë, dhe ata ishen kryesore që e organizuan atë aliancë të korejshve me fisin Gatafan. Dhe gjithashtë edhe fisin Beni Nëdirë nësë i kujtojtë, ishte shkaktari kryesor që fisin Beni Kurejda, fisin vetën i mbetur i që fëtë bërë Medina, edhaj me prishë marveshen dhe me e tërathu pe gamberin Alehi Sadhusan pas shpina. Andaj, këta jenë dëbuan nga Medina si pasuje tërathisë, si pasuje do të të të cenimit të sigurisë së Medinës dhe pejgamberës një kalen të lirë të, li të shkojmë, kahtë të dojnë. Shumë për tjune kanë shku në Kajberë dhe Ekemicek, e disa kanë dojnë me vazhdu për në shamë, por janë shumicë nga ta, kanë hunë borë dhe janë shkatru rrugës për në, në shamë. E ata që kanë betë në Kajberë, këta kanë qenë një buremi rëzikut vazhdimesh për pejgamberin Alehi Sadhu Sadhu. Sa që djetartë e historisë përmendin se Kajberi është të duar një qender këmploti dhe organizimit të vërshdushm kundrë Muhammedit alihi salatu osram dhe dherin këtë kua nuk ka pasë më të si mu marrë me ta pegamberës përshka këtë angajgjimeve në shumë fronte veç në njështë përbalë korejshve Andaj pegamberi alihi salatu osram pas e në shkëj këtë mërveshe tash mështë gati një muaji nga nëshkimi mërveshës, merë një iniciativë që ta eliminen problemin e qojtur hajverë. Dhe fillem me mobilizim në Medina, mirë po këse era dhe mobilizimi, po edhe njëse ishte interesantë, njësikur se era të kaluara. Në më mësuar gjithë mund që kur bëhet fjallë për në një betej në kone, për i nga mërësam gjithë mund të themi se po vinë kura ishtë, po vinë ata dhe pejgamberi son vësht me mbrohej. Kemë ndër në luftë ndëku, gjithmonë mbrohej pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kjo është hera e parë që pejgamberi son merr iniciativë që ai tashmë të merr një lloj aktiviteti të sulmet. Po edhe ky është për të mbrojtë. Edhe ky sulm është për të mbrojtë, jo për të sulmuar. Për të mbrojtë veten e tij nga gjithë ato, nga kurthe dhe, dhe gjithë ato intrigat që realisht thurreshin kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kësë e radhe, pejga mërësëm thashtë, e veçante ishte se nuk bëjë fel të veç për mbrojt e thjeshtë, për ishte një solm, edhe pse për të mbrojt për prapli ishte një solm. E dyjtë e veçante e kësa ishte se pejga mërëi Alehi Sënë dosënë tha uh, <coughs> kër mobilizej shok të, kër mobilizej ata që do të marim për do të, të vinë, nuk ishte mobilitimi përgjithshëm, se kur se si ju kujtuat në të kaluaren, pejga mërësëm bënd të mobilizim alhara, të përgjithshmë. Dhe jorëllëherë, futëshin dhe i përgjithshin këti mobilizimi edhe shumë munafik, hipokrita. Për intereset saktuar, të plashkës e luftës, të autoritetit dhe shumë tjera. Kësë radha pegameri a.s. se mos dhvije me mua pas ata që kanë marrë pjesë në hudejbje. Dhe unë kekshte kërkesa e pegamer sonë. Dhe tha, Çdo përfitim nga kjo luftë do të jetë për ata që kanë marrë pjesë në Uhud. Te tjerë që marrin pjesë jashtë akli grupi, apo nuk do të kenë as të përsëriturse shpërblimit tek Allahu për pjesëmarrjen luft. në luftë. Atëpërsëntor këto është e mjaftueshme. Ero munafikat asnjëherë nuk vjen për sevap. Dhe me këtë kërkesë pejgamberi soni i parashë i munafikët nga kjo ekspeditë nga se, si kur si kujtuat, në hudebje, nuk ka pas mënafika. Përveç njerit, i cili, do të tëtë, ka qëllu me pegamberin alihi salatu vësallam, i cili, rrështë edhe, nuk ka pas në mëna së me bë umrë asë azjo, ka shku Allah le më përkëfar arsujo. Mirë, po, tash kësoj radhe, pegamberin thë, përfitim, qëpardu i përfitim material nga beti e hajberit, do thot do t'i shkon vetëm atyre që kanë marrë pjesë në Hudaybiya. Të cilet mund të marrin sevapin. Po sa u përmend sevapi, munafikat nuk duajn sevapin. Ata nuk e kanë shfullimin. Ata kanë interesin e kësaj dhonjaje. Do të thonë ka përfitim material e asgjë. Ka përfitim ata seç. Ata për sevap nuk lëvizin. Ata edhe nuk lëzojnë, nuk erdhin. Dhe kishin dëshirat e mëdha për muslimanët që kësaj radhe bin spaku nga intrigat dhe nga kuhët dhe, dhe problemet që u ashka këtanin Hipokritët tjenë të kursyër. Vazhdoj për nga mëri s.a.s. dhe unësëm për në Kajbarë, sahabët ishen të entuziasmuar nga kjo levizje, sa që gjëtë të në rrugës këndonin të këbira, kërka në të smetime, në përmenin në Allahën, Në Allahu akbar, subhanallahu, la ilahe illallah. Dhe ushtonte rruga ku kalonin sahabët me pejgamberin alaihi salatu sallam. Saçi ash qe u fillon me ngrit zërin nga ky entuziazëm vetë kjo që naqisë se vëdot do realisht po shkojnë me efik një një një një burim të të tradhisë dhe të, të, të pasigurisë dhe të rrezikimit. So Poçi në një rast u tha pejgamberson ngadalni mos e ngarkoni vetëm kështu nga se nuk po therrni atë që nuk dëgjojnë. Allahu جل الله është ai që dëgjon çdo gjë. Më ngadal. Ulni zërat, nuk kanë ai ka shumë me me ngrit zërin, por ajo fillon nga njëra me me, me zot ultë pas sa shkoi duke ngritur duke ngrit pa vret njeriu vetëm atij kur është domthonj çaf ose i entuziazmuar. Vazhduan derisa u afruan tek, domthonj tek Hyveira. Begamërson se kjo traditë se kurse kembran në rastet e tjera që Mos të bën të asë një vëprim pa morë lajmet e duhëra dhe pa verifikuar situatën mirë. Nuk, nuk vëprante mi bazën e hamendjes, paradjykimet, jo. Edhe kësaj radhe, pegamberi s.a.s. njërin nga shabët e ti, e dërgaj, si një laj, dhe më thonë, vëzhgu e si, që shikonë sa atu, vol, si janë lajmet, si është haberi. Qfarë po bëjnë ata? Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A popresin këtë ardhe të pegametën e samë ata? A kanë ndë një plan tjetër ata? Se kemi përmendu se në beten e Ahazabit në ishtin kërë ishtë Fisik Gatafan edhe Hebranit. Kërë ishtë të rahatuan. Por në beti Fisik Gatafan që ishte problematik, kemi thonë se ata kanë qenë numerik i shumë dhe kanë qenë popull u shtarak dhe luftar. Andaj ka mundësi që tjenë në alianc me Hebronet do të ta shtjet një problem i ri. Në muri i lomë pejgamberit sa solallam sa, omonçi fotot e pritet në këtë ardhe pejgamber. Njerëz e pun fojin për të ardhur do kurdo që ai më ardhë, thon, ai që ja ka bëu fojnë, ai që bëu sherrin, herë do kurdo vjen edhe me kërku hakun e tij. Andaj atë ai që bëu sherrin, thalësh ky fis si bën nadir, ai që të bëu sherrin, që të bërtrothim me pejgamberin dhe, ndaj pejgamberit alayhi salatu sallam dhe posa e mori vesh laamin peqan se këta, i shënoi një lloj panike, një lloj frike, u vendos në rrugën që lidh Khyberin me fiset e Neçdit, ku ishin fisi Gatafan. Që të sigurohet se do nuk do të ketë mundësi që të vinë ndihma, dhe nuk do të shëlbojnë te Gatafan sini logjistik për t'i mbrojë dhe për t'i ruajt. Këta njerëz kat fishton ne kat ne kat zonë të Khyberit. Dhe çdo ruan tërë natën aty, dhe në mëngjes u nisën drejt kështjellave të Xajberit. Ai që menjëherë më përmend të ndrozës se Xajberi ishte i tërë me kështjella, nuk ishte shtëpi të zakonshme, sikurse një qytetet, sikurse është i Medinjes, për shembull, ishte me me, me kështjella. Don, i tër qyteti ishte domon me me kështjella dhe këto fortifikuar fort, disa ngatosht ishte vërtitur me deportutë atje. Dhe përmendet se don 5 kështilla ishën në fillim, 3 më tutje dhe pas e tjera, për 8 ishën kryesore, ku ata strehuashen. Dhe lojmet ishën se mrena kështillave ishën të strehuar 10.000 vetë. Shumica nga ata, nëmëhon njerës të aftë për luftë, ma dje edhe strateg të luftës, të regjur dhe për, për lufta. Mirë për pegamberi S.A.S. dhe të tëtë i organizinë saabët dhe filluan që ajo atërgjymës të gjat për çdo për çdo kështjell sa ka zgjat dhe si është lufta duhet të thotë nuk na duan tashmë kat në, në kat rast mirë po për shkak të po shambull me me sill ka ndodhur që një një kështjell me zgjat një ovdet mos po e poshtë mund si më çela më e çela po e disa tira 38 disa 5 në në ka qenë qëndrim një ditë tur dy ditë tur po kanajt on gjat në Hajberavë pe gamersom edhe organizo tin njësite njësite për këtë kështjell njësite ndonca sabot dha në krye të çdo nësitë vendoste dikë nga ashabët e shquar. Për shembull ka pasur se si çë e u thëshë e Abu Bekri radhiyallahu ta'alahu, e njëse çë u thëshë te Omeri radhiyallahu ta'alahu këtë marrëdhënë. Edhe pse jo gjithmonë këto nësite kthyeshin me fitore. Tash nga se ka qenë kështilli nuk është lehtë me depërtu. Mirpo pejgamber son këmbultë dhe, po, dhe vazhdonte më në misionin e tij që për të kështu shkuan Hajvan. Përmenet në, në, në, në, në këtë një gjarje, se në dhice rast e kështë e vështirë të të përtuat. Madhja Bu Bekri nuk patë sukses në përpjekit e ti për me e qenë në një kështila. E aso meri në radhjallat të Alenën. Dhe përge mërësë më tha, me një rast, nesër do të jë ja japë i flamurin. O flamurin ishte shenje, u dhejqës e njësitit të, ti kime më më flamurin, ti kime ku një pare. Ti kime ku një pare. Do t'ja japi flamurin njeriut që edon Allahu pegamberi. edhe pegamberi Edhaj edon Allahu edhe pegamberin E kër në gjuhëm këtë që e sahabët përgzuan Sa kënjeri përgzimi ka Allahun Dhe Allahu përgzimi dëmëhon Allahu gjallona ka me qil Se ishte kënjë përgzimi Ju atë atë parë që Allah nuk adasht Ju me ta shkër ishte një loj Përgzimi isheqruar me Një loj edhe e, e, Shpërblimi për atë që do t'ja japi njeriut që edon Allahu edhe pegamberi Për Dhe tërë natën së avet më të nuk e diskutuar e kush ështaj, e kush t'këm i adhonë, kush e ka këtë hon, e, pozit e kështu më radhë, sa që omeri radhjallahu ta'ala anë dhëtë, kur nuk e kam dëshiruar, t'jemi pari, kur? Pos në këtë rast, në një përshka këtë udheqët dhe autoritetit, për përshka këtë vlerës e modhe që e ka individi qëli e ka ndërnë me marrë të muhen. Kër rëzua në më njësë e falen sabahën, atër thë pegamberi së asërëm, ku është Ali ibn ebi Talib? Ku është Ali ju? Radiallahu ta'ala anëhu. I tënë, ja, Rasulullah, është në një randë, në një përëm pak më anërshë atja, nga se ka përremë mesy, përvuam përsyve. Si dukat, ja ka iritu sytë pluhri shketinis. Përlejmet së aktu ora, e kësë mara dhe kërë përlejme mesy. Thë Dhe ardhë Aliv Ardhjallahu Ta'ala Anhu Dhe pegamërsov mon uh, Fërytën e sydët i pështyju Dhe ushërua si kurse të moskështë asgja Kjo e breqeti i, i lutjes dhe dhe, dhe, dhe, dhe dhe i, i, i pështyjumës e pegamërit Alehi Sallatu A Sallam E pasta i tha pegamërsov Mere këtë flamur dhe tha Nesu në amër të Allahot Edhe kur i tha nesu në amër të Allahot I tha pegamërit Alehi Sallatu A Sallam Vazhdo das, e mos u ktha. Mos u kthas zjat, asojt, e keni qëllim, e keni synim. Hes përpara apo. Ai i tha pejgamberisau selam. Fillimisht shikotas u dhuar. Bëhet sial pa një grup njerëzish. Të s'at vazhdimisht bënë probleme. Pejgamberi s.a.w. në Medinë pat me ta marrveshja, ata e tradhuan. Dhe pra pejgamberi s.a.w. nuk dërmuri mosnën e tyre. I thoi, hesni ka doni shkoni para. Fisin bënën e di. Ata shkojnë hajbjarë, regullë, u dëbuat nga Medinja, por u ala mundësin që të shkanitikon. Dhe prap, ata vazhdua me një tënë metodë, të trathistët, të, të, të beprimëve destruktive që razikarë dhe të cënanin sigurirë e pejgamberit a lehi sëratu sërë. Ma tje, ata mobilizojnë dhe tjerë me luftu muhammedja sërë. Në qëfar të mërmana me bo pejgamber sërë. Që dikur vazhdimisht, vazhdimisht pan dal pan dal organizojnë dhe veprojnë dhe angazhohen kundër tij me skaturë me çdo mas. Ata nuk mund të bëjnë indiferent ndaj ndaj këtyre burimeve të destruktive të të të të të të të këto të këqija këtyre kurthave e kështu me. S'mund të bëjnë indiferent. A fikën version onest detyrën. Megjithëse peqamasa më, më, më tha Aliut radhiyallahu ta'ala do. Çështja po ar që do të fillosh me tash therën e Islam. Sikojë ka vendosur Mesliman. Prapë është ajo esenca pe mësën, në në e pejgamberit, domthonë kush thirrën ishte. Kthi me te Allahu Xhallala. Dhe përpjekja për të shmang luftën, sot ka mundsi. Për të shmang konfliktin, nga se pejgamberët nuk e dëshironte luftën, nuk e dëshironte ballëbashkimin konflikt, nuk e donte këtë. Nga se ishte i përgjeksëm, ishte edhe pastaj ë uh, armicësor gjithëse pastaj të thjetë të mos përsëritet konflikti eksumoral. Ata i preferante të sot komunëci, islamin marrëvejshin, paqin po e kështu mëron, vetëm kur detyrohaj, e bënd të këtë kët betej, këtë luft. A le të të para që ti i thërët ata, fillimesht, islami. E njëse refuzojnë, atër vazhdojnë atë që ke marrë për siper. Ali ju vazhdojnë, për nuk bëjtë fjallë, për, për islamin atëta ishën, uh, ju vetëm, uh, që i refuzonin për ata edhe ishën agresivë dhe armitsorë dhe Alijo radiallahu ta'ala nëhu dhe ishë nëzotëi fillemesht pas një uh, balovacinë në dueli që e pat më njërin pëj trimeve të, të, të, të asoj pale, dhe mon, kori sukses, pasaj edhe u hapë rruga dhe kjo kështjel nga më të fuqishmët ranë në duartë të muslimanëme. E kur ranë kjo në duartë të muslimanë, filluan që edhe të demalizonë moralisht dhe të finë, të vazhdojnë, dhe të binë kështet e tjera dheri sa, dhe anë filuan, në ranë gjithë të kështetat ndorë në pejgamberit anjejnë sërë atër osërën. Kë ranë kështetat kryesore, atë atjër tash, kërë dhe gjenin se po binë kështetat, fillujnë me i hapë kështetat, dhe dyke kërkun nga pejgamberit e sërën të marveshjë, bëjnë marveshjën, të bëjnë marveshjën. Mirë pa, mundësia për marvesh Kër ti, për shamë, në kursën nga lufta, po kër ti humpë, ti humpës, ti këtë dërshu të është marveshja me, me ta është një karakter tjetër. Me gjithatë. Peygamberi sose në prapë në shkëj marveshja me ta. Depse e këshën të rathu me dine, me marveshja. Prapë në shkëj marveshja. Por sërëllë, marveshja ta është më ishte në ryshe. Se ta është më pranar i tokave, i kështjelleve, ishte Muhammedi Alihi S Napo dishum se hurmat natkohishën borën e rrezëmi ushqimeve. Por ishte i paosur edhe me disa hyra tjera. Pejgamberi son bëri me ta marrvejaça, ata ta mbillin tokën, ta kultivojn bucin në në anë anë dhe gjysma e produkteve i shkonte pejgamberi son gjysma aty në perto bietuar apo. Mir po pejgamberi son e kishte drejtën që kurdo që ajo ishte të udhës, do të thonë që po rrezikohet nga ata me i largu periativanin nga sa tha munu kan për noretë asoj tokë ose këshën humë për në betej, por i latë që me shizu dhe me banu në atë venë prap, nësikur se dhe mënë ti në shpitonë e melon, dikën që të ka bo për lem, ka tentu me të shkatru, prap e lenë që më dhe, së brinu dhe, të lejë për ati dhe re shpitama. Kështu pejgama se vëpërëj me me fisin benu në dhe i rapëtën. Dhe pejgama se u këzua shumë, nga se me këtë betej, si kështu të marë me dhe në një bërëm si kursejtëse, ka i, i i rëndësishëm i pasigurisë dhe i komplotit dhe i trathisë në e pegamërësëm. Kjo është e para, dhe e dyta u realizua prëmtimja la Gjallë Leora që u kësi prëmtuar në sëmërën tëhetë se pas marveshës do të lufton një popull dhe do të fitoni edhe plaqë këtë madhe. Të shum të ishte ato që i fitoi pejgamberi son në në në Haybar nga toka, nga hurmet e, nga veç mbathje, nga shumë gjëra realisht u zon në në në në në, në katbetej. Dhe u zgjop pejgamberi son nga fitura në këtë luftë, nga se nuk kishte shumë viktima. Donon ë në në transmetimi që është përmend diku afër 20 sahabe kanë vdekur radhiyallahu taalaun në këtë katbetej, edhe pse të gjithë ishin diku 1400, nën, nga se tash iks natta hudaybiya në hudaybiya kanë qenë sa në 1400 kemi përmend për pej ashabet pejgamberi taye sallallahu alaihi wasallam engani 1400 që një një një burim i till i do të thon i, i, i, i pasigurit më u mbyll dhe më u hap gjithë ai vend me 20 vjet ishte Allahu i kënaqshëm sepse çdo sahabë ishte i iq, çmuar për pejgamberin por u gzu pejgamberin që një vend kaq i madh strategjik u hap dhe me këto hapruga që pasaj të vazhdonë me fiset e tëra arabe që të komunikën në pejgamberin asënë nga që këta i këshin bëngesë, por edhe vikëtimat nuk ishin aqtë më dhavë, dhë. Gëzimi i dytë që u realizua në betenë e hajberet, respektivisht pas fiturët hajbereshtë, se pejgamberin asënë e jerdhën sahabën nga Abisinia. Në honë ne kemi firmanëna se Ebu Gjafer ibn Ebu Talib, radiallahu ta'lanu, ishtë shmërëngua me një grupë të sahabën nga Abisinia. Dhe kështë thëmë pegambarësëm, rrënja tja e dirë së natë juftojëm. Dhe pegambarën nuk, nuk patë më të simë në iftunë nga se vetë ishte i pasigurut pa në, në Medina. Për. Dhe kranësaj Sabinjur ebë Musa el-Ashari. Kështë e el-Ashari nga jemeni kështë e përnu islamin. Dhe ata ishin jemen. Dhe kështë njëhipër në anija që të vindë të pegambarëni a.s.w. Për mes detit, në honë, pak një rrugë më e gjatë, Por isë rrugë sigurt nga deti, ngase me ardha nga Turkësh, nuk ka rrezikshme, veçanë nga fiset që ishin në armësim me pejgamberin Ali ibn Abi Talib. Dhe subhana kadar Allah xhallahu anaa që aniyet nga errat e forta që të shkoin ka, Abisinia, në zonë Afrikas. Qase aty është një mbushitje, nuk nuk, nuk lart dal në atë pjesë aty. Dhe kur ka shkuat atje taku me Abu Jafer apo Talibin radhiyallahu ta'ala anhu dhe kishte bëtur atje bashkë me Grupin e parë të ashabëve që ka shkuan në Abisini. Derisa peqëmerse do të ki dallë që të vinë. Ata erdhën pikërisht në Khyber. Në erdhën pikërisht në Khyber, pastë turas në në Khyber. Dhe kur peqëmerse e pa që erdhën sigurt, na arritën dhe, dhe kishte kaluar vite, por në ndonjun ofër vetë vite si kanë pasë si të taku. Pra, pranë gjithajë është pola, gjithë ato ngjarje, zhvillime, kta kanë një shkputën ka, nga trupi i i i, i i shoqërisë pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ë uh, u gzupe pejgamber son bodh e thamën rast uh, nuk e di pse ë uh, arritje të gzuohem më shok a përfiton në Khayber apo or në Abu Jafar ibn grubga, Abi Talib me këto grup nga nga Abishenia dhe pejgamberi kërkoi leje nga ashabët e tij që jel, pasis, edhe këta njerëz pas edhe pse s'ka marr pjesë në betejë të kinisënë shpordan se ata që u arrit në në Khayber më dinë një rast Këndodhe që e, e, Omeri, radiallahu ta'ala, nuk te e përnë kuptim të një lejtë disponimi, ju tha gjithë të ato zhvillime që kanë ndodhe në këna bujgjratë, ju së finikon meneve. Dhe është më bintë të Omeri, radiallahu ta'ala, nuk është të njëra për aty një gravë që i kështë të me atë grupë, dhe aja kupti kësërëzishtë dhe shkëtë i këpërgjëmëri, sësë më të ajarë, sëve Allah, kështu përna thojnë Pasqopsem tashna juosim me kon uh, pjesë pjesë periferike e shoqisë. Na kemi ne atje me urdin të dhënt, na kemi ne atje me, me kërkesë dhënta. Ata shpejë mësuan gjithasht a shhabët tati se ju jo bon e keni bën në hijrat me këta ka bu bon dy dhëta. Po nëse jeri ka vlerë të madhe, më shpërngul për i të Allahut, apo ju e keni arritë këta vlerë të madhe ju jo që i jon nga Mekë e Medinë, sa i kanë dy, apo nga se kanë një prej Mekës ta bishini, e një vëpësimisna. Medinë i kanë dy gjireta që ju s'i keni, ju dha vlerë pejgameson këti grupi dhe u gëzua për arden këti grupi në Medinë e prapë dhe mi u këthy dhe mi u bashkanjit trupit të shoshnis që ishte në kryetë të sojë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ka qenru pejgameson me dhisa dit në Kajber dhe këtu ndodhë një një njarje shumë erënësishme dhe e madhe që patë ndikim pasaj edhe në jetë në pejgameson me dhe rejtë të të të të të të të të të të të t e për këtë album do të flasim në takim të veçantë për çka është i rëndësishëm edhe disa ngjërime të tjera që kanë me Xajverin, por në takimin e ardhshëm inshallah. Kjo është ajo që ka me betejën e Xajverit. Padyshëm joret kronosore që kanë me këtë betejë, si u zhvillua dhe për çfarë arsye dhe kur pejgamberi ambysu Xajverit. Dhe pas sondore kjo, padyshëm se ishte një arritje e madhe sikurse përmenda nga sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Korisht dovon ore ato ma marrveshja. Ç fotet kë grupi ç fotba. Kë grupi ç fotba që bënin probleme të vazhdueshme kundër pegamson, tashmë edhe këta ishin në mbikëqyrje dhe kontrollën e pegamson me këta bëhet, me këta bëri marrveshje, tashmë mbetën fiset gatafan, ata që janë e, në nesht, po këta janë më larg, pa sikur s'u ka më cek. Këta nuk kishin motive fetare me luftën e pegamson. Këta ishin për interes. Don kush jep të hurmë këta, luftonin me ta ose e përkrahen e këtyre brot. Andem ata ishte malet se kur do të çarrohet në armësi i rahatoi edhe këta pejgamberësh, atashmë ishte paqja gjithë ana. E pa Sau u uh, u vendos paqja, u hap rrugë malit që pejgamberi shoqtar të vazhdon me shpërndarjen e mësimeve dhe udhëzimeve që e dërgoi me te Allahu Xhenna Xhelalu. Por dobit e Khayberit, atë kemi takim të veçantë, sikurse edhe kemi tradit që fillimisht ngjarë, por më ndem pastaj kalojm tek dobit dhe përfitimet nga E kjo sot është në një në një në një në kajberit dhe me disajhullime që ndodhe në këtë të rëgjim. Allah gjëllë ura në udhë në rrugënë në drejtë dhe në mësof të atë që në bëndobi, në mësof që në baltë së sajtë të veprojmë dhe të ua mësojmë të tjerëma. Me kaj që përdofënë, zotë i ushë për levë, dhe në takim nashëm, As-Sallamana Muhammedin wa ala ahli, i usahabë, sallamat në simë të